«Подалі від шаленої юрми», Томас Гарді. Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 54. Після удару. Вийшовши на битий шлях, Волвуд звернув у бік Кестербриджа. Він йшов твердою ходою, перебрався через Ялберійський пагорб, минув безлюдну рівнину, піднявся на Мелстовський пагорб і увійшов до міста. У цій порі вулиці були майже безлюдні, і його кроки глухо додоніли в нічній тиші. Він звернув праворуч і, підійшовши до великого кам'яного будинку, зупинився біля залізної брами. То був вхід у в'язницю. Над воротами висів ліхтар. При його світлі нещасливий подорожній роздивлявся ручку дзвінка. Нарешті відчинилися дверцята, і з'явився воротар. Болвуд ступнув уперед і промовив кілька слів. За деякий час прийшов ще один чоловік. Болдуд увійшов у двір, і двері зачинилися за ним. Він попрощався зі свободою. Звістка про жахливу подію, якою закінчилося Болдвудове свято, вже поширилася по всій околиці, викликаючи сум'яття серед жителів Ведербері. Оук чи не перше почув про катастрофу. Хвилин за п'ять він увійшов у хол і побачив страшну картину. Жінки збилися в купі і тулилися до стін, як вівці в борю. А чоловіки розгублено тупцювали, не знаючи, що діяти. Тим часом з бачобою сталася різка зміна. Тепер вона сиділа на підлозі біля троя, поклавши його голову собі на коліна. Однією рукою вона притискала носовичок до його грудей, затуляючи рану, звідки не витекло жодної краплі крові. А другою тримала його за руку. Тимчасове зацепеніння минулося, і в ній прокинулася енергія. «Габріелю!» Сказала вона за могильним голосом, коли він увійшов І повернула до нього обличчя, якого майже не можна було впізнати Так воно змарніло і збрідло не їдьте в Кестербридж по лікаря Здається, це марно, але все-таки їдьте Пан Боловут застрелив мого чоловіка Вона сповістила про це простими, спокійними словами Але вони були сильніші від трагічної декларації І якось протверезили всіх присутніх Ще нічого не зрозумівши, вловивши лише загальний зміст події, Оук вибіг з дому, осідлав коня і помчав по лікаря. Він проїхав уже понад милю, як йому спало на думку, що краще було б послати з цим дорученням когось іншого, а самому лишитися вдома. Куди подівся Болдвуд? За ним треба було стежити. Чи не збожив волі він? Може сталася сварка? Як потрапив Трой у Ведербері? Звідки він з'явився? Чим пояснити повернення цього чоловіка туди, де вважали, що він утопився? Ок був частково підготовлений до зустрічі з троєм, бо чув про його повернення, але не встиг він обміркувати цю звістку, як його приголомшила катастрофа. В усякому разі тепер було запізно посилати іншого гінця. Він їхав, поринувши у ті думки, і навіть не помітив, як за три милі від Кестрибриджа обігнав чоловіка, що простував удовж темної огорожі в тому напрямку, куди поспішав і він. До Ведербірі було не так близько. До того ж їхати довелося в темряві, тож минуло понад три години – поки лікар пан Олдридж переступив поріг будинку Болдвуда. Овку довелося ще затриматися в кестребжі і щодо було сповістити в поліцію про сумну подію. Тут він дізнався, що болву з'явився в місто і сам віддався в руки правосуддя. Увідчовши безлюдний хол, лікар опинився в темряві. Він пройшов далі і виявив у кухні старого слугу, якого й почав розпитувати. «Вона повезла його до себе додому, сир!» – відказав слуга. «Хто повіз?» – запитав лікар. – Пані Трой, він був уже мертвий, сир. Це повідомлення приголомшило лікаря. – Вона не мала права так чинити, – заявив він. – Буде слідство, і вона повинна була з цим почекати. – Так, сер, їй так і казали, що ліпше почекати, доки все зароблять, як належить за законом. А вона каже, їй, мовляв, нема діла до законів і до всіх слідчих на світі, і вона не дозволить, щоб тіло її коханого чоловіка валялося на підлозі, і люди витріщалися на нього. Пан Олдрич негайно ж піднявся на пагорб до особняка Баджаби. Насамперед він побачив жалюгідну фігурку Ліді. Вона вся якось зіщуливася і стала ще менше за кілька годин. «Що тут зробили?» – запитав лікар. «Не знаю, сер», – відповіла вона, схлипуючи моя господиня все робила сама де вона на горі з ним сир коли його внесли в дім вона сказала що їй більше не потрібна допомога чоловіків а потім покликала мене і звеліла налити води у ванну і сказала мені лягай спати ти геть зморена і зачинилася з ним, і нікого з нас не пустила до себе але мені подумалося почекаю я в сусідній кімнаті може я їй потрібна буду я чула як вона з годину ходила там тільки один раз вона вийшла і попросила свічок, бо вони догоріли у неї до самих свічників. Вона звеліла сказати їй, коли прийдете ви, сер, або пан Сердлі. Тут увійшов Оук з пастором. Слідом за Ліді, Смолбері троє чоловіків піднялися сходами і зупинилися на майданчику. Кругом було тихо, як у могилі. Ліді постукала і почувся шелест сукні. Ключ повернувся в замку і двері відчинилися. Обличчя, бачив було спокійне і трохи суворе. Вона нагадувала статую Мельпомени. «Ох, пане Олдрич, нарешті ви приїхали!» – вимовила вона самими губами і широко відчинила двері. «А ось і пан Сердлі! Все вже зроблено, і тепер хто завгодно може його бачити!» Вона пройшла повз них і зникла в інших дверях. Зазирнувши в кімнату, де панувала смерть, вони побачили при світлі свічок, що посеред приміщення лежить довге пряме тіло, загорнуте в білий саван. Лікар увійшов і за кілька хвилин повернувся на сходи, де його чекали оуки пастор. Справді, все зроблено, як вона сказала, мовив пан Олдрич. Небіжчик переодягнений і лежить, як годиться в савані. Боже милостивий, та в неї, мабуть, душа стоїка. Всього лише серце дружини. Прошили сіло у них за спиною. Всі троє обернулися, перед ними стояла батшеба. І тут таки, немов доводячи, що досі трималася лише силою волі, вона мовчки опустилася на підлогу до їхніх ніг. Варто було їй свідомити, що більше не потрібно на людського напруження, і сили її остаточно полишили. Її віднесли в суміжну кімнату, і медична допомога, вже даремна для троє, виявилася вельми потрібною для батшеби, яка раз у раз не притомніла. Хвору поклали в ліжко. Їзнавшись від лікаря, що небезпека минулася, Оук пішов собі. Ліді чергувала коло бачеви і чула вночі, як її господиня стогнала і глухо шепотіла. «Ох, це я усьому винна! Хіба я можу жити? О, Боже, хіба я можу жити далі на світі?»